Діти. Про звичаї наших дітей у предколгоспній Україні можна було б написати багато цікавого. Але це окрема тема для дослідження не тільки етнографа, а й педагога. Та все ж, говорячи про звичаї народу, не можна обминути й дітей. Ми обмежимося тут лише кількома спогадами старших людей про свої дитячі розваги взимку. «Дівчатка бавляться льками». Кожна лялька когось представляє. Це мама, а це тітка Наталка, а то бабуся. Про ляльок дбають, як дорослі про дітей. Ось ми наваримо вареників та будемо обідати. Вареники ліпляться з м'якушки хліба. До ляльок дівчата говорять, ми підемо у поле, а ви, діти, заставайтеся вдома. Та не пустуйте, будьте чемні. Або таке. А ми підемо у гості та вам гостинці принесемо. Коли мені було років вісім, мама вже привчала мене прясти на веретено, щось таке грубе на мішки, на рядовину. Мама бувало, зроблять з якихось гірших конопель мичку, настромлять на гребінь, і ми з сестрою сідомо і крутимо веретено. сам бігали на лід сковзатися, без коньків ковзанів, а тільки чобітьми. Їздили санками, Найбільше у свята, як були у нас гості, тоді нам цілий день можна було їздити на санках. Примітка записана від Марії Де з села Діхтярі на Полтавщині. «Я, бувши малим, згадує сварит Галушка, любив ковзатися. Було змерзну, руки як буряк червоні, а не йду до хати грітися». Коли матері терпець увірвиться, то вийдуть на поріг і сваряться на мене. Ворохобнику ти, іди до хати, дивись, воно вже дядьки під носом блищать, а вона ще бігає. Але якщо мати сваряться, то це нічого, що можна сковзатися. Коли ж іде вже батько і тільки скаже: "Свариде", я все кидаю і біжу. Бо то вже не перевивки. А як бувало, сніг іде То ми залазимо десь у повітку І бавимося там у тісної баби Збереться хлопців з десять А один стане коло стовба Впрецься руками і ногами Та й тисне всіх у куток А всі тиснуть його до стовба Ото і виходить тісна баба А в суботу проти неділі Ми, хлопці, бувало Виберемо серед озера місце Де чистий гладенький лід Прорубаємо ополонку і застровуємо туди жертку. А як хмілко, то візьмемо такого довгого кілка, щоб дістав дна, та ще, щоб можна було забити його в землю. Лишимо це на ніч, воно замерзне, на другий день у неділю ранком викотимо старе колесо, настровуємо його на той кілок. До колеса прив'яжемо ланцюгом довгу жертку, а на другому кінці її причепимо санки. Навколо колеса насиплемо піском, щоб сковську не було, а потім закладаємо дучки у спиці і вертимо колесо. Два-три хлопці вертять колесо, а решта дівчат і хлопці посідають на санки і їздять. Якщо чистий рівний, а жертка довга, то санки летять, як на крилах, аж дух забиває. Як нападає багато снігу, то вибираємо, де найкрутіша гора. У нашому селі була Козацька гора. Як є багато снігу, ми його розрівняємо, вигладимо дерев'яними лопатами, а тоді ще й водою зверху полімо, щоб аж льодом узявся, ще й дошками пригладимо. Гладенький мусить бути, як скло. Це все робиться у суботу, а в неділю, коли мороз добре його стягне за ніч, Сковзаємось на санках-самотужках, Сідаємо верхи, як на коня, А керуємо ногами. А як хто санок немає, То не дуже цим журиться, Бо можна і на крижині їздити. Оце було, вирубаєш на річці крижину, Обрубаєш її, щоб довга була, як ночви, Збоку дірку видовбаєш, Щоб можна було мотузок прив'язати. Коли така крижина готова, то на соломи, вдвох посідаємо, летить крижина з гори, ще краще, як санки. Була у нас ковганка, ми з товаришем було, підемо на лід, вирубаємо округлу крижину, прорубаємо дірку, посунемо лозину. Це ковганка. Помостимо соломи, щоб сидіти ліпше, і катаємось. Один їде, а другий везе. Покатаємося на озері і йдемо спускатися з гори. Спускаємось, аж поки ковганку не розіб'ємо, тоді на шматках їздимо. Оце сядеш на шматок крижини і їдеш, посеред дороги крижина розіб'ється або вислизне, їдеш на кожусі, гіцаючи по льоду тим місцем, звідки ноги ростуть. Як сніг випаде, то воювалися сніжками». «Оце йдемо з школи, вийдемо на Карлашову леваду». І я було кричу до хлопців, «Давайте воюватися сніжками!» «Давай, кажуть хлопці, тільки уперед сніжки зробимо!» Поділимося на два гурти, наробимо сніжок, і як почнемо ними битися, аж куря йде. А тоді збіжимось і бурюкаємось на снігу, а мороз аж тріщить, проте ми не чуємо його, у нас чуби мокрі». Як на озері ляже Первольодок, прозорий, як скло, Ми ходили на озеро Рибу глушити, візьмемо Довбешки, йдемо. Та вийдемо на лід, та Розходимось, не ходимо табуном, Бо первольодок тоненький, Гнучкий, так і дивись, провалися, Ходиш і дивишся, Де риба заворушиться у зіллі, Тоді довбешкою бух, А вона і перевернеться Черевом до гори, сокиру За пояса візьмеш, лід Прорубаєш і рибу за хвіст та в торбу. Глушили ми тільки велику рибу, бо заради малої не варто й льоду рубати».